19. Mindig úgy képzeltem el a visszatérést, mint egy gyilkos versenyfutás végét, amikor energiám utolsó morzsájával átszakítom a célszalagot, és utána a szerető ölelő karok elkapnak, nem kell tovább futni, gondolkozni, boldogan sűjjedsz valami nahagy, jövőtlen feketeségbe. De más az álom és más a gyakorlat ezen a hosszúra nyúló délelőttön. Andrei egyedül őrzi a vikinget, és legalább annyira képtelen felfogni feltámadásom, mint én, hogy valóban újra itt vagyok. Meg kell magyarázni, hogy Nogó nem ellenség, nem a zsákmányom. Hogy ő és én, de ez túl hosszú. Vál és Michel azonnal jönnek. Követelem. Van összeköttetés a többiekkel? Mentsék meg Nogót. Talán már nem is él, de a csodát meg kell tenni, minden csodát, amire tudományunk képes. Indulnak is a csónakon. Az aptátorokban persze nehéz értelmesen beszélni a sok csodálkozó, hitetlenkedő felkiáltás és kérdés között. És közben kiderül, hogy Nogót nem tudjuk felvontatni a parancsnoki hídig sem, de kár is lenne erőltetni. A légzsili belső ajtaja túl szűk, a légzsilibe pedig minek rángassuk be akkor. Nogó tehát a csónakban marad. Fél óra sem kell, hogy ideérjenek a királyi palotából, magyarázza Andrei. Mi? Királyi palota? Nem értem. Most ő kezdene magyarázni, de én megszédülök. Ember, te mióta nem ettél? És már tömi is belém az ételt, italt, jó szándékú meggondolatlansággal. És hagyom, mert képtelen vagyok másra, mint nézni a viking ismerős és mégis furcsán szokatlan belső berendezését. Mesztelen, vizes talpa minduntalan megcsúszik, míg ide-oda támolygok, Nézem és tapogatom a tárgyakat, megölelem Andrejt, aki megdöbbenve simogatja a bőrömön a számtalan seb, harapás fehérlő emlékét, kiálló bordáimat. Betuszkol a fürdőbe, hogy valamennyire újra emberformájú legyek. Egymás szájából kapkodjuk a szavakat. Nem, ezt így nem lehet végigmesélni, még mindig nem hiszi, hogy élő ember vagyok, és én sem hiszem, hogy az a lobogó szemű őrült a fürdő földigérő tükörében én vagyok. A tagjaim száraz, kicsavart gyökerek, orrom horgassá görbült a hústalan arcban, melynek bőréről, ó, milyen csoda, zizegve hámozza le a villanyborotva a torzombor szakápp amacsait. Már tudom, hogy minnyáján éltek, de hogy éltek, mit csináltok, miért nem javítjátok a vikinget? Ez is hosszú történet, akár a tiéd, Gregor. Óvatosan vezeti át a berregő is masinát az állam alatt a másik oldalra, de hogy is adná remegő kezembe. Majd elmondjuk, lesz rá idő. Azután félig megborotváltam, ott a fürdőben földre teper a mohón lenyelt falatok iszonyú gyomor görcse. Hányok, szédülök, elfogy a levegő. Andrei ietten ereszti rám a zuhany hideg sugarát. Még ott fekszem a padlón, amikor futó lábak dobognak végig a folyosón, Val, Michel és Mark feje egyszerre hőköl vissza a fürdő felrájtott ajtajában. Te szerencsétlen ordít, Val! Persze, enni neki! Villan kezében a jól ismert fecskendő, a szúrás ismerős, aztán megfognak, lepedőve csavarnak, a navigáció egyik kényelmes foteljében ülök. Tudom, hogy nyugtatót nyomott belén, Vál, de mi van nogóval? Előbb te! A szívhallgatóval a bordáimon kutat. Eltolom a karját. Nem. Előbb nogó. Lehet valami a hangsúlyban, a nézésemben, mert zavartan feláll, vágja a műszert. Jó van, na, ne izgast fel magad. Kihátrál az ajtón, Andrej utána. Hármasban maradunk. Mark szokott kifürkészhetetlen pillantásával figyel. Valami nagyon fáradt a mélyén. Michel szerilen kérdez. Most már megvizsgálhatlak? Némán tűröm a motozását. Már is hallgat, pedig mennyi beszélni valunk lenne. De minek mondjam, betegnek tartanak. Ez az orvul belém döfött csillapító is nyomja a fejem. Azt hiszik, még nem vagyok beszámítható. Az előbbi hang nem csak vált kényszerítette Nogóhoz. Itt úszik a levegőben, látom a tekintetükön és mást is látok, jobban és többet, mint valaha. Látom, hogy Mark hallgatagsága most nem elszántságot takar, csak határozatlanságot. És hogy Michel nagyon rendes fiú, és semmi több. Négy éven át azon múlott az életem, hogy jól használtam az érzékeimet. Kriri lebigyedő szája sarkából, vrúsanda pillantásából az életet vagy a halált kellett megsejtenem. Nem csak a szándékot, a legközelebbi jövőt, de a jellemet is, ami a cselekvéseket az időben mozgatja. Mark tekintete aprólékosan végig a lepedőből kitakart mesztelen testem, a száraz inak hálóját, a forradásokat, a barnára cserzett, sós a száraz bőrt feszítő izületek csomóit. Most én is az ő szemével nézem magam, és értem gondolatait. élhet -e tovább ez a test? Nem, nem az eltartás a teher, de ha itt pusztul el, lassú sorvadásának képe megingatja azt a kevés, maradék hitet is a többiekben. Rombolja a földiek tekintéjét a városlakók előtt. Uh -huh. Meg kell nyugtatnom. Nem halok meg, Mark. Akármit is talál rajtam, Michel. A városba akarok menni. Andrei mondta, hogy ott laktok. Nem kell rejtegetnetek, nem hozok szégyent rátok. Michel csak bámul. De Mark szeme megrebben, rajta kaptam. Bolondokat beszélsz, nevetkén szeredetten. Itt maradsz, míg meggyógyulsz. A barátodat, ha ugyan meg lehet menteni, bevisszük a városba. Őt majd vállápolja. Michel itt marad veled. Ha Nogó úgy tér magához, hogy én nem leszek mellette, veszélyes kísérlet. Keményen a szemébe nézek. Nem akarom bántani, de Nogót nem hagyom. Most azonnal a városba megyek veletek. Nézd, Gregor, te nem ismered az itteni viszonyokat, a helyzetünket, kezdi magyarázni. Nem engedem el a tekintetét. A király, vagy főpap, vagy minek nevezzem, előbb meg kell magyarázni neki, kik vagytok. Hát ez csak egyszerű nevetek. Elveszett és megkerült társatok, földi ember, mint ti. Fáj. Rettenetesen fáj belül, mert érzem, hogy nem így van. És Nogó a barátom, a ti barátotok is. Mi van itt magyarázni való? A papok testülete zúgolódhat. Mi idáig minden nézeteltérést gondosan kerültünk. Nem állja tovább a tekintetem, kihúzza magát, az állát keményen előre dugja. Rende van. Bemegyünk a városba, mert még gyávának tartasz. Michel, ha lehet, még értetlenebbül kapkodja a fejét. Nem tudom, Gregor, a te állapotodban az út... Ide figyelj, Michel! Nem tudtam pontosan mérni, de legalább 5000 kilométert tettem meg a nagy folyón ilyen állapotban. És előtte négy évet éltem a lapos fejüek között. Ettől a másfél kilométertől féltesz? Komisz csend feszül a levegőben. Egy kicsit sajnálom, hogy így történt, de nogóból nem engedhetek. Elismerem, hogy számukra nem több egy bomló, félig döglött nagy majomnál, de ha nem hiszik el nekem, hogy több, akkor erőszakosnak kell lennem. De ez is elég volt. Érzem, megnyertem a csatát. Mark szó nélkül kimegy a navigációból. A fejem egyszerre nagy és kicsi, miközben lefelé mászok a csónakba. Nagy, mert zúg a csillapítótól, Kicsi, mert a haj és szakál hiánya felére soványította. A ruhák is kényelmetlenül lötyögnek rajtam, dörzsölték a bőröm. A végén Marsis bekent tetőtől talpig valami nagyon jó szagú olajjal, és én egy fél lepedőből ágyék kötő félét szaptam. Kajánul mulatok a többiek kétségbe esett pillantásain, félnek, mi lesz, ha így kerülök a városlakók szeme elé. Nem vakmerő ostoba kihívása ez a sorsnak. A városlakók megvetésének nem akarom márkékat nehéz helyzetbe hozni. De visszaérkezésen pár órája alatt megértettem, hogy még egy, talán a legfontosabb feladat hátra van. Nem azért viselem az út, a kegyetlen földrés súlyos kezenyomát a testemen, ki tudja még meddig, hogy itt is megtűrtként éljek, mint a lapos fejűek között, hogy társaim szerencsétlen szánandó roncsnak tartsanak, és tekintélyüket, ha valóban van ilyen, lerombolja egy nem isteni földi ember. Ó, jól ismerem az embereimet, erre megtanított a Bozót iskolája. Jobban ismerem, mint Márkék, de nem magyarázhatom meg nekik anélkül, hogy bolondnak tartanának. Vagy megbántom őket, és azt sem akarom. A fejem zsong-zúg vál csillapítójától, és belül nagyon-nagyon szomorú vagyok, mert idegen vagyok a városlakóknak és földi társaimnak egyaránt. Az egyetlen, aki megértene, itt fekszik puffadt testtel a csónakomban, feje hátra törve, szája sarkán Val mellette ül, a két sebet már egyé metszette a sebészkés hosszú vágásával, a gennyes vér, mint vöröses füst oszlik szét az öbölvizében. Nyugodt határozott mozdulatokkal tisztogatja a szőrös bundából kifordított felső húsát. mintha nem billegő csónakban, hanem a viking műtőjében dolgozna. Mikor a csónakba lépek fölnézés nevet. Nem félsz, hogy megnyúzom a barátodat? Ember már rég nem élne, de ennek olyan a szíve, mint egy rakéta motor. Azt fogja megmenteni nem én, és nem is te öreg zsarnok. Hát annyira szereted ezt a ezt az embert? Nem lennék most itt, ha nincs velem. Elfordul, tejszerű kék folyadékkal végigönti a sebet, aztán visszahajtja rá a bőrt. Pár lazán összetűzi. Úgy. Egyelőre elég a kínzásból, bár eszméletlen semmit nem érezhet. Majd a palotában folytatom. Kezdi átpújálni nogó karját egy széles vászoncsíkkal. Idéglenesen ez is megteszi, fő, hogy több genny nem jut a vérébe. Megváltozták, Gregor, tudod? Tudom. Bent egy pillanatra azt hittem, de most már tudom, hogy nem vagy bolond. Csak, csak más. Majd még beszélgetünk erről, jó? Jó. Tele van a fejem sok mindennel, de gombóc ül a torkomban, nem hagy beszélni. Mark és Marsis abba a csónakba szállnak, amelyikkel jöttek. Andrej a parancsnoki hídonál neki itt kell maradni. 24 órás ügyelettel őrzik a vikinget. Nem kell evezni. Mark odakurjant két csónakot a bójákom kívül várakozók közül. Lassú, óvatos csapásokkal közelednek hozzánk, a bennülők szemében félelem és kíváncsiság csillog. Tiszteletteljes távolságból hajítják a két kötelet, amit az árboc szövéhez kötök. Aztán megfordulnak, és hátra-hátra pillantva vontatni kezdenek. Márkék utánunk jönnek, az ő csónakjukat két evezős hajtja. Amint a bójákhoz közeledünk, a csónakraj szétválik előttünk. Száz izgatott, kíváncsi szempár várja, hogy minél többet habzsoljon belőlünk. Mikor túlhaladunk rajtuk, nyomunkba szegődnek, és két oldalról követnek bennünket. Szélesvállú karcsú derekú alakok, arányosak, talán egy fejjel kisebbek lehetnek, mint a földi ember átlaga. Felső testük, ameddig a csónakok pereme látni engedi, mesztelen. Nyakukban lánc, némeik karján karika csillog. Arcuk csupasz, kerek koponyájukon sötét hajt. Könnyedén forgatják az evezőt. mozgásukon látszik, hogy gyermekkoruk óta barátjuk a víz, parti nép a tengergyermekei. Én sem lehetek mindennapi látvány, de a nagy izgalmat nogó okozza. Ikendu! ikendu! kiabálják. Izgatottan mutogatnak az élettelen szőrös testre. Tisztelet és félelem van a hangjukban, tekintetükben. Egyik másik szája széles, zavart mosolyra húzódik a kiáltozás közben. Ikendu, íkendu. Mi bajuk ezeknek Nogóval? Nehéz elképzelni, hogy valaha is láttak volna lapos fejüt. Amelyik ezek közül olyan messzire került a kontinens belsejében, mint az a szerencsétlen sima bőrű, mindenben igaza lett szegénynek, de megtudom-e valaha miként vetette oda szomorú végzete? Nem önszántából jutott odáig, és vissza sem térhetett. Mit kiabálnak? Val a vállát vonja. Nem értem, elég jól beszéljük a nyelvüket, de ez ismeretlen szó, most hallom először. Hátra kiált Márknak, akinek kézzel lábbal magyaráz valamit az egyik evezős, még a lapátját is letette. Márk és Michel egyre álmélkodóbb képpel hallgatják. Mi történt? Márk csodálkozva tárja szét a kezét. Furcsa ügy, kiabálja. A csónakos azt mondja, hogy a te vadembered az erdő istene, ikendu. Tőle származtatják magukat a tenger fiai. Így hívják magukat ezek az emberek. Nagy megtiszteltetés számukra, hogy a városba jött. Az én két emberem már korábban képzelt ilyesfélét, mikor a viking mellett vártak ránk, és közelről látták, de most a sokaság biztosan felismerte. Most már csak arra vagyok kíváncsi, hogy mazu mit szól hozzá. Kicsoda? Mazú, a főpap vagy király, akiről már beszéltem neked. Tőle függ minden ebben a városban. Ha Haja, a szála is meggörbül nogónak, megölöm. Könyörgök, Gregor, légy a aggódik. Minnyájunkat elpusztíthatnak. Ti nem tartoztok felelősséggel, értem. Én ikkendu szolgálja szolgája vagyok. Vagy rólam is kiderítettek már valami szép történetet? Egészen isteni vagyok, vagy csak félig? Ne tréfáj, Gregor, ez halálosan komoly. Minnyájunk életébe kerülhet. Már nem mehetünk vissza a vikingre, mert azt hinnék, el akarjuk rabolni a vadembered. Most mazú ellé kísérnek bennünket, akár akarjuk, akár nem. Szerencsére nem értik, amit mondasz, de vigyázz minden mozdulatodra. Ne félsz te engem. Hol az a főpap vagy mi? Ott vár a parton. A kikötő fehér mészkövekből rakott lépcsőin tekintélyes tömeg várja a csónak rajt. Középen a vízszélén, szélén... Olyan páncélos lángyzás katonák gyűrűjében, akik a szorosban nyilaztak rám, vagy tíz fehér és egy kék ruhás alak. Mellettük ott állnak a földiek. Dave válik kimagaslik a városlakók közül. Tenling mosolya idáig sugárzik, Félix, mint az őrült hadonászik integet. Till komor ijesztően sovány, de a szeme szeretettel csillog. Jai egyik karja fel van kötve, és takura fején is kötés fehérlik. Mind ugyanolyan, és mégis mások. Vonásaikról az öröm sem tudja leoldani az óvatosságot, az önmaguk előtt is eltitkolt reménytelenséget. Fogjuk? Belefáradtak valamibe? Csak én látom őket így, vagy valóban ilyenek? Nem, majd később, most másra kell gondolni. Melyik a főpap? Val nem emeli fel a kezét, nyilván tiszteletlen dolog mutogatni. Ott középen, a kék Palácban. Alaposan meg kell néznem ezt az embert Ha nem úgy beszélt volna róla Mark Akkor is a csontjaimban érezném Sok minden múlott rajta Hogy társaimat így ilyennek találtam És érdekes Az egész sokaságban ő az egyetlen Aki nem nugó élettelen testét bámulja, Hanem engem néz Nyugodt, rezzenéstelen pillantással Míg a kötelekkel a partra húzzák a csónakot A tekintetünk egymásba alkaszkodik Lássuk, mire megyünk egymással. Varázsló és pap egyre megy, még ha főpap is. Töpörödött, aljas kis embernek képzeltem, mint amilyen vru, aki külsején hordta rossz, ártó lelkét, önző indulatait. De ez az ember megdöbbent. Középkorú, tökéletes férfi szépség. Ha nem hordana azt a kék maskarát, azt hinném földi ember. Arca boltozatos homloka, kemény a erélyes orra, ahogy mondani szokás, mintha márványból volna faragva. Csak a szemhéjak apró ráncai között, a túl szépen mintázott száj szögletében árulkodik ravasság és gőg, a parancsoláshoz szokott ember önteltsége. Egy pillanatra leigáz a belőle áradó varázs, mint nyilván mindenkit, akire ráveti hűvös, tiszta tekintetét, ami nem engedi meglátni a mögötte rejtőző gondolatot, szándékot, és ugyanakkor ellenállás nélkül hatól a szemben álló lelkének mélyére, megforgatja és megméri az embert, és ami a legdühítőbb, meg is alázza. Egyszerre szégyellem sebbhelyes sovány testem, kötőm, kopasz fejem idétlenségét, Semmi és senki vagyok, és ő ítél fölöttem. Félig már értem Márkékat. Nehéz lehet ezzel az emberrel bármit is kezdeni, mert tud valamit, ami számunkra a civilizáció századai alatt lassan feleslegesé vált. Elfelejtettük. És gyűlölet szorítja össze a torkom. Nem azért szabadultam meg a bozót poklából, hogy ez az idegen ítélkezzen fölöttem. Aki társaimat is megtörte, akitől az eddig legkülönbnek tartott ember Mark is óvakodik, hogy ő döntsön további sorsom felett megkérdezés és vita nélkül, mert ítélkezni fog. Most, azonnal. Tudom. Az első kérdésen gondolkozik, mert az első kérdésnek olyannak kell lennie az ő szájából, itt a város népe előtt, hogy megsemmisítsen, mielőtt még bármit is felelnék rá hogy nyilvánvalóvá tegye mindenki előtt, Nogó nem ikendú, csak szőrös majom, és én is csak félbolond vadember vagyok, vagy a legjobb esetben az idegenek testvére, akiket már a markában tart. Igen, a markában tartja őket, mert a civilizált ember ostoba, nagy nagylelkű becsületességével közeledtek hozzá, és ő minden emberekkel bánni tudó bölcsessége ellenére ugyanúgy, Önzőn gondoskodott róluk, mint Vru, rólam a maga eszével. A segítség helyett vetétársakat látott bennük, hatalma megrontóit. A szép szobor mögött meglátom Vru torz vigyorát, és már tudom, mit kell tennem. Csak a saját fegyvereivel győzhetem le. A nép a parton lassan elcsendesedik. Már kérdésre nyitná a száját mikor a laposfejűek víjogó harci kiáltásával felemelkedem, val rémülten suttog, mit csinálsz, te őrült? Két karom válmagasságban kinyújtva a főpapra mutatok, és nogó népének nyelvén beszélni kezdek hozzá. Ikendú és testvére Gregor eljöttek. A keserű vizen, a folyamok anyján hajóztak végig, a fekete hegyeken túlról, a hegyek fehér atyának lábától jöttek, onnan, ahol a krokodil anya népe, Nogó népe vadászik. Megállás nélkül folyik számból a szó, a lapos fejűek nyelvét igyekszem dallamosan és hangosan szavalni. Nem az a fontos, hogy mit mondok, hiszen Nogó az egyetlen, aki érthetni, hanem az idegen nyelv meghökkentő varázsa. Előre nyújtott karom vru varázsló társának mása. Talán ennél a népnél is hasonló a varázslás mozdulata. Valami alapja nyilván annak is van, hogy nogót az erdőistenének tartják. Valamikor történelmük hajnalán talán ez a nép is a messzi fensíkokról húzódhatott le ide a tengerpartra. És számtalan nemzedék torzított hagyományán átválhatott a leszármazottak képzeletében a fensík, majd két akkora szőrös embere Nugu, népe erdei istenné, az alacsony, jóval gyengébb kerekfejűek vallásában. Erre a sovány és légből kapott következtetésre építhetem csak ezt a kétségbe esett kísérletet, az egyetlen, ami megmentheti nógót és engem. Sokáig beszélek. Szemem nem engedi el a főpap tekintetét. Érzem a sokaság megdöbbent csendjének feszültségét, aztán, mikor már minden levegőm kifogyott, elhallgatok. A szép szobor már visszanyerte nyugalmát, amit minden fegyelmezettsége ellenére elvesztett egy pillanatra, a szónoklatom elején. Még mindig hallgat, igyekszik összerappantani varázserejű nézésével. «Hazudsz, meghalsz», mondja a szeme. «Sok ember támadt már ellenem, és mindet legyőztem». Nem árthatsz nekem, felel a tekintetem. Ikendu szolgája vagyok, varázs erejű nyelven szóltam. A néped tudja, hogy ikendu fekszik előtted. Az első lépést lekésted. Nem mered azt mondani, hogy értelmetlen zagyvaságokat mondtam. Ha főpap vagy és minden tudó, értened kellett ezt a nyelvet, amit tudom, hogy nem érthettél, de ezt nem valhatod be. Sokáig tart a szemek párbaja. A nép már nyugtalanul fészkelődni kezd, mikor tekintetét pillái mögé rejti, kezét felemeli, hogy nagyobb nyomatékot adjon szavának, ami azonban már csak kérdés lehet, nem ítélet. Hol tanultad, ember, aki más csillagról jöttél, őseink szent nyelvét, fordítja Val. A nyelvet, amit csak az Istenek beszélnek és régi királyaink közül is kevesen értettek. Mazu hallja a szent hangokat, de értelmét világosít meg a tengerfiainak olyan szavakkal, hogy fülük befogadhassa. Val megütközve néz rám, fogalma sincs, hogy mi történik. Miket beszéltél össze neki, és hol tanultad ezt a nyelvet? Majd egyszer elmagyarázom, hogy miről van szó. Ujjongok magam van, mert Mazu belement a csalásba, bele kellett mennie, hogy megóvja a tekintélyét. Mondd azt neki, hogy az égből szálltam le úgy, mint ti. Az erdőben találkoztam Ikenduval, akivel együtt vadáztunk sok éven át. Azután elindultunk le a nagy folyón, mert szemem látta, hogy itt vagytok Mazu városában, és Ikendu kíváncsi volt arra, hogyan bánnak testvérének, testvéreivel a tenger fiai. Hangosan kiáldt, hogy minél többen értsék a parton. Míg Val fordít, nem ereztem el a tekintetemmel a főpapot. Bár ő most vált nézi, megjátszott kíváncsisággal lesve szavait. Csak ketten. Ő és én értjük ennek a küzdelemnek a játékszabályait. Mazú tudja, nem az a fontos, mit fordít Val, hanem az, hogy milyen kérdéssel tud esetleg megfogni. Álmélkodás és öröm zúg végig a partonálók sorain Val szavai nyomán. Itt ott izgatott közbekiáltásokkal. A főpap szeme egyszerre diadalmasan felvillan, most megfogott. Népem nem érti, miért beteg Ikendú. kimerészelt sebet ütni isteni testén, és te miért nem védted meg? Val kétségbe esik. Látod, most keletcébe kerültél. Mindig így kérdez, kiforgatja az embert, ezért nem bírtunk vele sohasem. Most mit fogsz mondani? hazudni fogok, mert ez az ember itt veled szemben hazug és rossz. Ha az igazat mondanám, széttépne a tömeg, és nektek még nehezebb lenne. Nagyon pontosan fordíts, és még hangosabban, mint az előbb. Ki az, aki megsebesítheti Ikendut? Ugyan kinek a dárdája vagy nyila üthet sebed bőrén? Ikendu szembeszállt a hegyek fehér atjával. És ő sújtotta le villámaival. Ezért nem segíthettem, mert ugyan kimerne ikendun kívül szembeszállni a hegyek fehér attyával. Na, fordítsd val! Gyilkos, elveszejtő kérdés volt a főpapé, és feleletem korán sem olyan biztos. Igaz, hogy a lapos fejűek szemében az istenek és szellemek egymás közti harca megszokott dolog volt, azokba halandó nem szólhatott bele és a küzdelem kimenetelel nem csökkentette a legyőzött Isten tekintéjét a lapos előtt, hiszen még mindig elég hatalmas maradt ahhoz, hogy árthasson a halandóknak. Egyetlen reményem, hogy ez a tenger fiainál is így van. Ha hagyják, hogy az a szépfejű ördög uralkodjon rajtuk, így kell lennie? Ó, hány őrült vargabetűt kellett megtennie az emberi szellemnek, míg évezredek alatt eljuthatott az értelemhez, a dolgok igazi ismeretéhez? És milyen kár, hogy nekem most nem az értelemhez, hanem az ostobasághoz kell fordulnom, ha azt akarom, hogy célom elérjem. És miért szállt szembe Ikendú a hegyek fehér attyával? Mivel hívta ki maga ellen isteni haragját? Kapom az új kérdést vállon keresztül. Buta kérdés. Ez már a meghátrálás kérdése. Egy pillanatra úgy érzem, túlbecsültem ezt az embert hiszen saját magának állít ezzel kelepcét, nem nekem. Ilyen hibát még vrú sem vétene. Ugyan ki tudhatja az Istenek szándékát? Ki az a halandó, aki megkérdezhetné az Istenektől, miért tetted ezt vagy azt? Ha testvéreim az idegen csillagról hozott csodálatos tudományukkal majd meggyógyítják ikendút, kinek sebét most a nap nyilai tüzelik, és feje enyhülést, hűvöset óhajt, nem hajlandók fecsegését meghallgatni, majd kérdezd meg te magad ikendut, ó főpap! Azt, hogy fecsegés nem fordítom, ellenkezik vál. Te nem láttad még, hogyan akasztat fel ez a főpap embereket fejjel lefelé? Ja, téged biztosan nem fog, engem pedig nem mer. Ha tudod, ezt még hangosabban kiállszd. Gyorsan, gyorsan, a tömeg már türelmetlen. Mazu edzett harcosként fogadja a fordítást, ami a szócsata befejezését jelenti. Tudja, hogy ebben a pillanatban még fontosabb tekintélyének megóvása, mint a vita elején, mert a nép felmorailik helyeslő megdöbbenéssel. Arca meg sem rezzen. Sima, szertartásos mozdulattal kitárja karjait, a bő kék lebernyek szárnyakat varázsol oldalához. Az isteni ikendú és testvére a szavak mestere, térjenek a palotába. Mazú boldog, hogy méltatlan gyaloghintója az isteni ikendúnak szolgálhat. Ezt aztán elintéztet, hüledezik vál. Bennünket sosem hívott még meg a saját járművébe. Igaz, nem tudnám soha elviselni, hogy emberek cipeljenek a vállukon, de abban igaza van, hogy a szavak mestere vagy. Hol a tanultál meg ilyeneket mondani? Alig tudtam fordítani. Lehajolok, mintha a derekamra csavart lepedőt igazgatnám. Nem szükséges, hogy a tenger fiai lássák nagyon is földi nevetésem, miközben válaszolok. Majd négy éven át hosszú vitáim voltak egy Vrú nevű vén csibésszel. A ti szép főpapotok szőrös öreg apjával aki mindenáron isteni jogalapot akart teremteni ahhoz, hogy elvághassa a torkom egy jobb vacsora reményében. Meg kellett tanulnom a stílusát, ha azt akartam, hogy életben maradjak. Ennyi az egész. A fehér ruhás papok között egy ideig heves vita dúl, ki legyen a négy kiválasztott, ki méltó arra, hogy ikendú isteni testéhez hozzáérjen és kiemelje a csónakból. Aztán, mikor a négy legtekintélyesebb vénség megrogyik Nogó súlya alatt, és kis hián bekövetkezik a szentségtörés, hogy Ikendú isteni testét a kikötő lépcsőire ejtik, egyszerre nyolcan is ott nyüzsögnek körülötte. Izgatottan húzzák, vonják, emelik a lépcsősor tetején várakozó gyaloghintóba. Szegény Nogó, jó, hogy nem tud magáról. A nemes fából készült aranyjal és drágakövekkel kivert díszes alkotmány szűk neki. Feje lába kilóg belőle. Semmi isteni nincs most benne. Csak ezután kerülhet sor arra, hogy Mazú végtelenül mégtóság teljes és nagyon is erőltetetten barátságos mozdulatára én is kilépjek a csónakból. Egy pillanatra felborul a fogadás szertartása. A parton várakozó társak odarohannak hozzám. Mind egyszerre beszél és ölelgett. Dév szemében könny Ölelése a bordáim ropogtatja Félix ordít Jól megmondtad neki Így kell bánni ezzel a felfújt polyácával Hagyd ezt most nevettél Az a legfontosabb, hogy itt van A karom simogatja Miken mehettél keresztül, Gregor? Aztán a másik három Következik Jai, Takura, Tenling tapogatnak végig Valóban élő ember vagy, Gregor? Soha nem hittük, hogy láttunk valaha még Téged, hogy nem öltek meg a madarak? Merre bolyongtál? Hogyan találtál ránk? Homályosan látom csak őket. Nem, ez nem a csillapító hatása. Egyszerre hat felé válaszolnék. Igen, nem, a folyón, tutaljal, nem gorilla, nogó ember, mint mi, csak szőrös. Nem tudom, nem vagyok biológus, körülbelül 5000 kilométert. Ez harapás, semmi, csak sakál volt. Majd elmondom, nem, az nem úgy volt. Nem raboltak el, a felhőt tévesztettek meg. Igen, a poliinterferon. Találtam kovakövet. A csónakból kiszálló Mark vet véget a kavarodásnak. Hagyjátok már, elsősorban pihenni kell Gregornak. Nem képzelitek, hogy itt a parton elmesélhet majd mindent. A menet már elindult. vál szaladja horbszék után, nehogy valami baj legyen, és gyerünk már mi is. Már a lépcsők felénél vagyok, mikor eszembe jut valami. Várjatok csak? Visszaszaladok a csónakomhoz, és felnyalábolom a fegyvereinket. Mit akarsz ezzel? csodálkozik Dév. Nyugodtan járkálhoz fegyvertelenül, mi sem hordunk semmit magunkkal. Én se fogok, magyarázom, de az isteni Ikendu bunkóját mégsem lehet egy őrizetlen ladikban hagyni. Ha magához tér, keresni fogja, és akkor jaj annak, aki hozzá nyúlt. A kikötőpart felső peremén mazúvár. vár. Nem ment a hord székkel. neki én vagyok a fontosabb. Kiszámíthatatlan pillantással figyeli, mint cipekedek fölfelé a két íj, a veszők, a kőbalta és nogó bunkójának súlya alatt. Most Mark tolmácsolja jóindulatúnak álcázott kérdéseit. A szavak mestere mindig ennyi fegyvert visz magával? És ő hordja az isteni ikendú fegyvereit is a gazdája után? Vagy most úgy hiszi, hogy ellenség közé jött, és ezért hozza? Ikendú a vadász is, és a vadász soha nem lehet az ő fegyvere nélkül. Most barátok közt vagyunk, de csak kiválasztott méltó arra, hogy ezeket a fegyvereket vigye. Szétoztom az íjakat, a baltákat a körülötte álló papok között, míg Mark fordít, és végül nogó fél is nehezebb bunkóját mazú kezébe nyomom. Ez a legszentebb fegyver, magyarázom álszent arccal. Az isteni ikendú varázslatos bunkója. Ha lesújt vele, mennydörgés támad. A szemén látom, hogy legszívesebben az én fejemen próbálná ki a bunkó varázserejét most, azonnal, de még csak nem is tiltakozhat. A papok örvendező kiáltásokkal fogadják a kitüntető fegyverhordozást, és neki is cipelnie kell a legszentebb bunkót a palotáig. Méghozzá gyalog hiszen horcékében az Istenim bolyog messze a menet elején. Ha eddig csupán számításból akart elpusztítani, harag nélkül, csak mert megzavartam a körülötte kiépített Isteni rendet, tudom, hogy ettől a persztől kezdve gyűlöl is. De a márványból vésett szép arc mozdulatlan. Int, hogy induljunk előtte. Dév és közre fog. A többiek mögöttünk lépkednek, kérdeznek, nevetnek, még sincs szebb dolog a világon, mint megérkezni közéjük, érezni, hogy együtt vagyunk, hogy nem önmagammal kell beszélgetnem a földi ember nyelvén. A szavak, az arcok, a tekintetek, az ismerős ruhák egy darabka földet lopnak a szívembe. Ezt, ezt a pillanatot vártam, erre gondoltam mindig. Itt vagyok közöttük, és bármi történhet ezután, nem kell többet egyedül lennem, bozótban vagy csónakban, nem a vadontól és attól, hogy soha többé nem láthatom őket. A négyszögletes kövekkel kirakott széles út meredeken tart fel a domnak. Két oldalán lapos tetejű kőházak, legtöbbje földszintes, csak néhol látok egy emeletest. Két emelete csak annak a hófehér nagy épületnek van, amely a domb tetején magasodik. Az a palota? Igen. Mi a jobb szárnyában lakunk a felső emeleten. Minden kényelmünk megvan, de egy lépést sem tehetünk, hogy ne figyelnének. Dév Szép kis csapdába kerültünk ezzel az öböllel, a várossal, de leginkább mazúval. Hogy történhetett ez? Tulajdonképpen mi magunk sem tudjuk, hogy jutottunk idáig. Az öbölbe egy vihar elől menekültünk be. Először harcoltak a viking ellen nyillal, dárdákkal és kövekkel, aztán békét kötöttünk. Istenként tisztelnek bennünket, a szemünk rebbenését is lesték. Mi betegeket gyógyítottunk, Megmagyaráztuk a városi egészségügy legelemibb szabályait. Mikor egy csúnya járvány ütötte fel a fejét, a félvárost mi mentettük meg. És akkor is, mikor egy ellenséges hajóraj behatolt az öbölbe, és biztosnak látszott a város pusztulása. Akkor láttad volna csak, hogy könyörgött segítséget ez a gőgös pojáca, És hogy segítettetek? Hát nem volt nagy dolog. A vikinget farral a szoros felé fordítottuk, és fél percre begyújtottuk a hajtóművet. A lánk persze kétszáz méterről leperzselte az első három hajó vitorláját, de emberben azt hiszem nem esett kár. A többi hajó úgy elpucolt, hogy azóta te voltál az első, akire a szoros őreinek nyilazniuk kellett, pedig ennek van már vagy másfél éve. A város diadalmámorban úszott. Az ellenség minden feltétel nélkül megadta magát. Két másik város pedig, tudod itt a part végig tele van öt-hat ilyen várossal, mind önálló, mind maragszik egymással, Felajánlotta örök szövetségét, mazútól kértek maguknak uralkodó főpapot. Sok furcsa fogalmat kellett, előbányáztunk a középiskolás történelemből, hogy megértsük ezeket a dolgokat. Szerencsére Jai valamikor történésznek készült, mielőtt a híradás technikát választotta. De ha ti győztétek le az ellenséget, nem is Mazú, hogyan juthattatok idáig? Ez az, amit nem értünk. Alig egy hónappal a győzelem után Mazú parancsot kapott isteneitől, hogy rakassa tele a szoros ciklákkal. Mi csak arra kaptunk észbe, hogy az egész város fent nyüzsög a szoros két oldalán. Szórták a követ, kicsit, nagyot, volt sok akkora is, mint egy ilyen ház, ötvenen is feszítették a rudakat. Mind bele a vízbe. A szoros legszűkebb szakaszán most 30-40 méter hosszúságban, a víz nem mélyebb másfél-két méternél. Tudod, mit jelent ez? Hogy a vikingnek csak egy útja maradt, ki ebből az öbölből, arra ni? Dév az égre mutatott. De hiszen ez világos. Most kezdem csak igazán gyűlölni ezt a sima arcú főpapot. Örökre itt akart bennünket tartani, mert ez növeli a hatalmát. Amíg a viking az öbölben van, addig mazu a leghatalmasabb az egész partvidéken. És ti mit tettetek? Mit tehettünk volna? Számon kértük, ő az isteni parancsra hivatkozott. Hm, Till és Andrei meg akarták ölni, de aztán tanácsot tartottunk, és Mark meggyőzött bennünket, hogy minden erőszak ostobaság lenne. És neked, Dave, mi a véleményed? Hm, nem tudom. Marknak sok mindenben igaza van. Ő a felelős az expedícióért és lehetetlen kiigazodni ezen a főpapon. Nagyon eszes, nagyon tanulékony, és ha rosszat tesz, képtelen vagy rábizonyítani. Mindig talál valami ragyogó kibúvót. Hol a papok tanácsára hivatkozik, aminek formailag ő is alá van rendelve, persze a markában tartja őket, hol az istenek sugallatára, ezzel nehéz vitatkozni. Hogyan magyarázzam meg egy főpapnak, hogy nincsenek istenek, mikor abból él, hogy vannak? Bár olyan biztos vagyok benne, mint ahogy itt sétálok veled, hogy ő sem hisz bennük. Csak szüksége van rájuk, hogy a hatalmát bizonyítsa. Aljas dolog. Meg kell állnom, nagyon fáradt vagyok. Jó 150 métert kaptattunk már fölfelé, csak egy nagy üres tér választ el a palota kapujától. Visszanézek, mögöttünk még hosszan kígyózik a menet. Innen felülről belátok a házak kertjébe, amit magas tömör kőkerítések őriznek az utcák felől. Látom az öböl kék tükrét, rajta a vikinget. Most éppen olyan apró, önmaga modellje. Akkor láttam ilyennek, amikor Amárral partra szálltunk. Amár. A torkom összeszorul, szédülök. Vállamra omlik az elmúlt négy év viszonyú emlékhegye. Elkapom dévkardját. Tév, Andrei, kérlek, karoljatok belém, ne lássa senki, legkevésbé szeretett főpapunk, hogy nem tudok megállni a lábamon, és mosolyogjunk. Úgy, most már sokkal jobb. Mazú még vagy ötven méterrel lejjebb lépdel az úton. A legszentebb bunkó súlyát bölcsen megosztva két papjával. Ne várjuk be, mert ha állni nem is tudok, a torkának ugrom. A palota előtt Tanácstalanul várnak a papok. Val nogó pulzusát fogja, nem sok jót olvasok az arcáról. Mi történt vele? Semmi, csak összerázta ez a sok áhítatos jószág. Sürgősen csend és nyugalom kell neki. Vele akarok maradni? Persze, már intézkedtem, hogy a legbelső sarokszobát ürítsék ki. Ott a legjobb a levegő, az a legcsendesebb. Nyugodtan pihenhettek. Belépek a palota előcsarnokába, azaz Beli, Begeg, Dév és Andrei tart. A lábam alig éri a padló színes köveit, de úgy érzem, remekül játszom a határozott lépéseket. Széles lépcsők, keskeny ablakok, ilyen éghajlat alatt nincs is szükség nagyobbakra. A falakon színes mozaikok, bemélyedő fülkékben szobrok. De mindezt már csak nagyon homályosan látom a termek hosszú során át. Ajtók nyílnak és csukódnak mögöttünk, Egyre nagyobb a csend, kellemes, hűvös félhomály fogad. Aztán érzem, hogy kinyújtóztatnak egy fuha széles fekvőhelyen, még tudomásul veszem, hogy nyira tőlem egy másikra nogót emelik rá, val föléje hajól a kötést igazgatja, azután elringat az álom. Utolsó boldog gondolatom az, hogy bármit is merít majd a múlt zavaros vizéből. Itt a többiek között fogok felébredni.